Amina itwa Felista Johnny Byagadi. Mafanya hapa kazi tulisti wamefungua karibuni. Kuhudumia watoto kuhuapa dawa. Na kuwapa ile huduma ya kuwa kuwalea kama mama, wajisikia kama wako na wazazi wawa. Kila siku yes. nato intogu kuwapa dawa, asubuhi dawa za minyo. Natokono na watoto kuchezea chini. Na tulisti ile kukawa na kula chini. Na mesi natengenezwa Kwa sayo ndiyo nitakaroburisho watoto raude chisi sitapumbuza ile watoto kupata magondwa kama